Ліси. Ліси – великі території, порослі деревами, чагарниками та іншими рослинами. Ліси займають майже 30% поверхні суші на нашій планеті. Цифри і факти. Колись ліси займали майже 60% суші. 25% усіх лісів займає тайга з хвойними видами дерев – ялинами, ялицями, соснами. 21% складають ліси помірної зони, 54% – тропічні чи дощові ліси. У дощових тропічних лісах можна виявити понад 150 різноманітних видів дерев на площі в 100 квадратних метрів. Біологи розрізняють три основні типи лісів – хвойні, листяні та тропічні дощові ліси. У багатьох лісах хвойні та листяні дерева ростуть у переміжку. Хвойні ліси Хвойні ліси простяглися в холодних районах Північної Америки, Європи та Азії. В них ростуть ялини, ялиці, сосни – вічно-зелені дерева, тобто ті, які не скидають листя взимку, насіння яких визріває у шишках. Листяні ліси. У помірному поясі Європи та Північної Америки літо тепле, зима м'яка, а опади випадають цілий рік. У лісах переважають листяні дерева, наприклад, дуб, ясен та береза, які восени скидають листя. Весною листя знову з'являється. Цвітуть ці дерева також весною, коли у тварин настає сезон розмноження – і вони можуть поласувати молодими пагонами. Дощові ліси У спекотних, завжди вологих тропічних районах простяглися густі дощові ліси, де щедро ростуть тикове, ебенове, палісандрове, червоне та інші вічно-зелені дерева. Іноді дерева ростуть так густо, що сонячне світло не може пробитися до землі. В інших південних районах, де бувають вологий і сухий сезони, листяні ліси чергуються зі степами. Навіщо потрібні ліси? Ліси дають поживу і прихисток тваринам, а також очищують атмосферу, перетворюючи вуглекислий газ на кисень. Понад 2 мільярди чоловік користуються дровами для опалювання та приготування їжі. Крім того, ліси забезпечують деревиною для будівництва та виготовлення паперу чи меблів. У лісах збирають ягоди, горіхи, гриби, смолу і каучук та безліч надзвичайно цінних лікарських рослин. Лісові поверхи Верхній ярус лісу, утворений верхівками, називається листяною покрівлею. Далі розміщуються нижчі дерева а потім ідуть чагарники. Зовсім низько ростуть папороть, трави і дикі квіти. Біля самої землі ростуть мохи та лишайники. У лісах водяться великі тварини – олені, білки тощо, а під листям у стовборах дерев та лісовому ґрунті – тисячі дрібних істот. Перше. Насіння сосни, впавши на луг. Дає паростки Друге Соснам для росту потрібне сонце Тому вони тягнуться вгору Третє Старі сосни гинуть Вивільняючи місце для листяних дерев Четверте Нарешті утворюються суто листяні ліси